Втеча Цей ранок пан Сімерман буде пам'ятати, доки житиме. Прокинувшись і побачивши себе в кріслі, одразу пригадав усе, що відбувалося вночі. Одне втішало, що це вже остання ніч у полонів пана Ліндера і сьогодні вдасться втекти. У покої було тихо і сутемно. Олюня ще спала, а відьма не подавала жодних ознак життя. Не хотів навіть дивитися в її бік, але коли розсунув штори і сонце залило кімнату, Побачив щось таке, що ледве стримав себе, аби не скрикнути у вітчаї. Обидві жінки лежали одна біля одної. Але Олюня мала якось неприродно вивернуту голову. З першого погляду було зрозуміло, що вона не дихає. Про це свідчили і вибалушені осклілі очі, і синці на горлі. Голова її була зовсім лисою, а з грудей щезли коралі, які вона забрала у панни. Тепер ті коралі знову червоніли на грудях їхньої власниці. Та не тільки коралями розжилася панна. Голову її оздоблювало густе олюнчене волосся. «Ах ти ж курвего, вилаявся пан Сімерман. «То ти мені задушила жінку за якісь засрані коралі? Ти колодисько гниле!» Панна вдавала, що не чує. Бідолашний одівець, закипаючи від гніву, загодився вбиратися. А що його одяг пані Ліндерова вишпурнула у вікно, то мусив зодягнути мундур, а коли почепив і шаблю, то відчув такий наплив за взяття, що вхопив пану за волосся і смикнув з усієї сили. Та на його подив волосся, мов, приросло до голови. Щойно тепер зрозумів, у яку халепу потрапив. У смерть Олюні звинуватять на когось іншого, як його самого, та ще й закинуть знущання і садизм». Адже ж то він, звироднілець, спочатку задушив у ліжку власну дружину, а потім поголив її на а волосся спалив. Он же і смалюхи волосся на подусці. Що мав чинити, мусив негайно давати дьору, коли не хотів зогнити в ліндоровій в'язниці. Але на прощання він покаже цій хвойді, як із нього глумитися. Запалив свічку і підніс її до волосся, яке тепер належало мертвій панні. Та не встигло воно спалахнути, як покійниця рвучко зірвалася з ліжка і вибила свічку йому з руки. Свічка упала на килим, густий ворс радісно спалахнув і кімнату наповнив сморід горілої вовни. Панна стояла перед напасником у всій своїй розкішній голизні. Очі, великі й круглі, блискали люттю. Колись ніжний ротик з кокетливою усмішкою спотворила гримаса у периці, Маленькі білі зубчики видовжилися і загострилися. На пальцях зблиснули нігті. Пан Цімерман відчув, що знову пріє. Але Мундур додавав відваги. Він висмикнув шаблю і зайняв бойову поставу. «Ну давай, іди сюди, стара кундла! Матлоха смердюча, давай сюди!» Рухи панни були дерев'яні різкі – і від цього ще жахніше ставало на душі зацного лицаря. І він уже з тривогою позирав на вікно. Чи вдасться йому вистрибнути в сад, оскільки шлях до дверей перепиняла панна? Тим часом вогонь захоплював усе ширші терени в кімнаті. Зайнялася постіль, плетена валіза разом з подарунками, олюнчена і панянчена сукні. Вогонь захлинаючись випасав килим, підступаючи все ближче і ближче до ніг панни, аби жадібно кинутися їх лиськати. Пан Цімерман відчинив вікно. Висота його налякала якихось три метри, а внизу м'яка спушена земля з квітами. Панна, зметикувавши, що здобич ось ось чкурне, раптом захарчала і стрибнула з розчепіреними руками і вискаленими іклами. Шабля свиснула в повітрі і з лету врізалася в плоть. Голова здивовано крутнула очима і відвалилась від тулуба. З розчахнутої шиї забулькотіла темно-червона каламуть і залила груди панни. Тіло її зробило ще один непевний крок уперед і гримнуло на килим просто у вогонь. Голова лежала біля ніг пана цімермана і осудливо пронизувала його своїми балухатими очима, у кутику вуст застигав тоненький струмик крови. Витер шаблю об штори, кинув прощальний погляд на постіль, де вся охоплена вогнем віддавалась останній екстазі олюнька. Сморідь смаленої вовни, волосся, людського м'яса рвався у розчинене вікно і гнав садом, лякаючи пташву, куйовдячи квіти і напуваючи страхом літній сонячний ранок. Будинок починав прокидатися і далі зволікати не було коли. Ноги його легко діткнулися землі. Розвернувся довкола, шукаючи свого вбрання, і побачив його геть обсидженого горобцями на кущах. Намагаючись не закаляти пальців, висмикнув листа, що вручив йому пупс, і за хвилю вже біг стрімголов голов у напрямку оранжереї. За спиною лунавчийсь вереск, траскали двері і вікна, щось тріщало і падало, але то вже його не цікавило. Десь там, за квітниками і кущами порічок, гостинно прочиняла двері свобода. Коли карлиці побачили його в шандарському мундурі, то мало язики не попроковтували від подиву. Також йому те вбрання пасувало, наче б ніколи іншого й не носив. Довкола все квітло й пишалося зеленню, сонце ткало в гіллі золоті мережі, в які ловило барвистих птахів, і здавалося, що ти потрапив у справжній рай». «Май не ліби мерманці, цімерман, цімерман, май не ліби мерманці, цімерман, ман», – защебетали карлиці, взявшись за руки і стрибаючи довкола нього. «Ні», – перервав їх рішуче, – «більше я не цімерман, досить, я знову Бумблякевич». «Гура!» – привітали Бумблякевича карлиці. «Найже є наш воєвода Бумблякевич». Скинувши личину цімермана, відчув, як одразу спалахнула душа, як запік у очах далекий Львів, і забаглося вже зараз таки рвонути туди, струшуючи по дорозі усе шумовиння, яке йому липло до ніг. Та чекала ще дорога, незвідана і таємнича, дорога у дивному світі, що, здавалося, вигаданий був тільки для нього одного. «Ну і що?» – спитала Емілія. «Оце все, що ти прихопив із собою?» «Що ти маєш на увазі?» Як то що? Ти ж мені морочив голову, що мусиш до подорожі наготуватися? А бачу саму тільки шаблю. Мундур до уваги не беру, бо йдемо в джунглю, а не на дефіляду. Е, бачиш, трапилися непередбачені ускладнення, я мусив тікати. На мене напала якась чортяка, але я втяв їй голову. От. Бумблякевич пишався своїм чинком, і йому страшенно кортіло переповісти пригоду. Однак часу гаяти було не варто, бо кожної хвилі можуть кинутися на пошуки загадкового пана Цимермана. і вже вони рушили були в дорогу, коли раптом велетенська квітка людожер розкрилася навстіж, і з неї пролунав жіночий голос: Стійте, я все чула. Я вимагаю, щоб пан Бумблякевич зійшов на поміст і поговорив зі мною. Інакше я все розповім панові Ліндеру. «Я скажу, куди ви втекли і куди хочете дібратися». «Не слухай її, застерегли карлиці. Вона тебе ж жере». «Егей, справді», – погодився Бумблякевич. «Я ж сам бачив, як ти жерла того хлопця». «Не брешіть, нічого ви не могли бачити», – заперечила квітка. «Ну, гаразд, я не бачив, а чув. А потім і кров з'явилася. Щоб ви знали, той хлопець живий і здоровий. Мені просто час від часу необхідно випити склянку крови, організм вимагає». От пан Ліндер і влаштовує для мене це задоволення. Куди ж ти, хлопець подівся? Коли я починаю смоктати кров, офіра не притомніє, бо в моїй слині є якась там речовина, котра паралізує всі чуття. Потім, як стемніє, приходить пан фляг з візочком і витягає буцім страченого. А в стеблі є непомітні дверцята. За якийсь час бідолаха очуняє, але далеко звідси, щоб ніхто не міг дізнатися, що то був жарт. «Гарний тобі жарт», – буркнула Емілія. «От і я кажу, набридло все це мені. Я хочу тікати з вами». «Як то тікати», – здивувався Бумблякевич. «Та ти ж квітка. Я що, тебе на плечах понесу?» «Понесете? Але не бійтеся, я не важка. А до того ж я ніяка не квітка». «Та що ти її слухаєш, – обурилася Емілія. Вона ж над нами просто насміхається. А от ви зійдіть на поміст, то й побачите, чи насміхаюся». Ну, дивись мені, грізно сказав Бумлякевич і з шаблею наголо обережно піднявся сходами. Карлиці затамували подих, а Емілія навіть пригрозила. Попробуй тільки зробимо щось, то ми тебе спалимо дотла. Те, що Бумлякевичу уздрів, зазирнувши до квітки, викликало в нього вигук здивування. На дні великої полюсткової чаші лежала жіноча голова. Просто голова без тулуба. Голова молодої і вродливої жінки з густим чорним волоссям. Вроди її була незвичайна, така, перед якою стають на коліна. «Що? Що ти там побачив?» – збуджено загомоніли карлиці. «Тут жіноча голова». «Еге!» – голова підтвердила голова, яку, очевидно, тішило спостерігати за ошелешеним бумблякевичем. «Жіноча голова?» – хором проказали карлиці. «Який жах!» «Це ви жах!» А я, красуня, відказала голова зі сміхом. Ну, пане Бумлякевич, не дивіться так збараніло, бо я починаю шарітися. І беріть мене худчі на руки, бо нема часу. Кожної хвилі сюди заявиться татко і дідусь. Але як я вас візьму на руки, я ж не досягну. А в квітку я не ступлю, нема дурних. Тоді подайте мені якусь тичку. Карлиці миттю роздобули тичку. Бумлякевич опустив її в квітку, і голова вхопилася за неї зубами. Коли вона з'явилася назовні, карлиці заздрісно ахнули. Такого вродливого личка ніхто з них не мав. І, як це притаманно жіночій натурі, усі троє прониклися до тієї голови пекучою ненавистю. Але часу і справді було обмаль, і вони покірно потюпали услід слід за своїм витязем, який, посадивши голову собі на ліве раmeno, сміливо ступив у незвідані нетрі. Пробиратися крізь суцільні зарощі було непросто, і доводилося рубати шаблої гінки пагони розбуялих рослин. Сонячне світло ледве-ледве пробивалося крізь густий листяний дах. Земля м'яко пружинила під ногами завдяки рясним лишайникам і моховинню, що виросло на опалому напівзогнилому листі. Час від часу на очі потерпляли тварини, яких бачив раніше на сміттярці, а через те з'являлося відчуття, наче сміттярка десь зовсім поруч, і її благословенна аура напоює собою рослинність. Може, він взагалі весь час блукає в околицях сміттярки, а вона, мов якась велетенська і бешкетна істота, кожного разу перетворюється в щось інше, плодячи круг себе маревої ілюзії, вилущуючи сни і образи. Сміттярка вважалась тепер фантастичною планетою, яка живе окремим від землі життям. Щось на зразок омели або орхідеї, що тягнуть свої соки з дерев, перетворюючи дерево на примітивну підпору або своєрідну милицю. За якийсь час вони вийшли на місцину вже не таку густу, як досі, і Бумблякевич сховав шаблю до піхов. Мандрувати стало легше, але тут карлиці заскиглили, що вже натомилися і хочуть спочити. «У мене ніжки болять», – сказала Емілія. «У мене просто підламується, нявкнула Лідія. «А в мене вже підламалися!» – впала на траву Соломія. Бумблякевич особливої втоми не відчував, але опиратися бажанню панночок не відважився і теж примостився на траві, поклавши голову жінки на широке листя папороті. «Щось ми вже довгенько мандруємо!» – буркнув. Емілія обіцяла, що в кінці оранжереї наткнемося на мур, а тут ні кінця, ні краю. «Вона помилилася!» – сказала голова. «Ця оранжерея насправді безмежна». «Як то сполошився, Бумблякевич? Зовсім безмежна?» «На жаль. Хоча, якщо вгадати безпомильний напрямок, то можна кудись дібратися». «Куди саме?» «Це залежить, куди ви прямуєте. З того, що я почула, ви хочете потрапити до замку. Так склалося, що й мені теж конче треба туди потрапити. Але я не знаю, в якому він напрямку. Нічого собі весела новина». «А все ти, Бумблякевич гнівно зиркнув на Емілію, це ти нас збаламутила! Заманила в ці нетрі, а тепер ми неодмінно заблукаємо!» Емілію ці слова зачепили заживе, адже їй так хотілося стати янголом-сторожем Бумблякевича, а тут ще ця головешка втрутилася. «Ми прийшли ще не так багато, – боронилася вона. – Муру може об'явитися кожної хвилини, і мусимо бути готові!» «От ти і готуйся», – буркнув Бумлякевич. «Особисто я готовий подолати будь-які перешкоди, але за умови, що буду твердо знати, чим це має закінчитись». Потім він уважно оглянув голову і визнав, що якби цій голові відповідне тіло, то мандрівка віщувала б море в тих. «А, до речі, звідки ви взялися у тій квітці?» «Бачите, щоб це пояснити, я мусила б розповісти про себе геть усе», – відказала голова. «А що, цього аж так багато?» – шпигунула Емілія. «Ні, але в двох реченнях не вміститься». «Тоді прошу в десяти», – сказав Бумлякевич, «Мушу ж я знати, що за чудо трагаю на плечах». «Гаразд, тоді слухайте. Я є донька пана Ліндера, старша сестра у Люні, на ім'я Адольфина, а ви – мій швагер». Якби оце випав сніг, то й він би не так здивував Бумлякевича, як ця новина». «Справа в тому», – продовжила Адольфина, – «що вже з дитячих літ я виявляла таку погану звичку, як ласування кров'ю. Спочатку це була кров пташок і тварин. Час від часу мене навідував якийсь особливий стан. Щось душило в грудях, бракло повітря і різко зимніло тіло. У цей мент мусила за будь-яку ціну отримати колток крови. Ликнувши її, відразу оживали, почувалася цілком здоровою. Не знаю, що зі мною було, але воно було сильніше за мене». І скільки я не намагалася боротися, ніколи не вдалося поконати. Коли ж я підросла, то сталася ще одна прикра річ. Моя сестра порізала палець, пішла кров. У ніздрі мені вдарив її п'янливий запах. Я схопила руку і почала злизувати кров. Сестра думала, що так і треба, і не опиралася. Я випила її зовсім мало, однак з тієї пори її смак залишався мені на вустах, переслідував мене, і коли місяць був у повні, я вже не мала сил змагатися з собою і мусила дістати хоча б ковток людської крови. Я не мала кому, окрім батька, признатися в цьому, а він зарадив таким чином, що приводив мені тих, кого було приречено до страти. Була умова. Якщо страчене дозволить напитися крови, то здобуде життя. Рідко хто відмовлявся». Після того батько його забирав і відвозив кудись так далеко, що той потім більше ніколи у нас не з'являвся. І таким чином зберігалася таємниця. Одне було зле, що я не мала права поткнутися поза це обійстя. Батько боявся, що я можу на когось напасти. А правду сказати, мені хотілося вирватися на місто. Мені обридли ці покірні ледачі ефіри. Я хотіла, щоб від мене оборонялися. Щоб я той блаженний лик здобувала силою, як це робить вовк. І якось я підстерегла, що тих, кому я вточила крови, напувають таким трілом, котре кладе людину у важкий сон. Потім запихають у лантух, і так у лантуху вивозять у невідоме. Непомітно для них, я влізла до лантуха, де вже був якийсь чоловік. Незабаром лантуха заволокли в якусь літаючу машину, і за години-дві лету машина опустилася на землю. Лантуха виволокли, а машина повернулася назад». Як вибралася я звідти, то побачила, що опинилася серед суцільного моря сміття. Здавалося, не маємо ні кінця, ні краю. Чоловік у лантуху ще спав, і я його не будила, а пішла сама навмання. Проблукала я там зо три дні і не стріла жодної живої душі. Я злякалася, що заблукала. Врешті четвертого дня почула якісь голоси і чимдуж кинулася туди. О, якби я знала, що мене там чекає, я навпаки тікала б від того місця якнайдалі. Отже, вибігла я на горбик і побачила великий гурт людей, що, зібравшись біля вогню, щось смажили. Всі вони були немилосердно обідрані, виходлі, з брудним, скуйовдженим волоссям. Вже наблизившись, я раптом почала декого пізнавати. То все були ті страчені, чию кров'я пила, і кого вивезу на оцю сміттярчану пустелю на вічне блукання, щоб вони ніколи і словом не прохопилися про страшну таємницю нашої родини. Та надто пізно я їх пізнала. Уздрівши мене, вони, мов, на віженні кинулися навпереми, враз піймали, повалили на землю і почали радитись, як покарати. Дехто рвався мене зґвалтувати, інші хотіли розіп'ясти на хресті, хтось радив посадити на кіл, аж допоки не вирішили мене четвертувати. І довго не думаючи, один взяв якусь жахливу і ржаву сокиру, схопив мою голову за волосся і одним махом, наче заправський катюга, вдяв її. Але тої миті сталося щось незбагненне, моє тіло зірвалося на ноги, і з несамовитою силою розкидавши напасників чкурнуло так жваво, що ті як не бігли, а таки хутко відстали і повернулися ні з чим. Що ж до мене, то я від тієї хвилі, коли мені втяли голову, не переставала сприймати усе так самісінько, як і перед тим, однак перед ними я прикинулася мертвою. І тоді хтось узяв і прив'язав мою голову волоссям до великої тички, а тичку встромив на пагорбі. І висіла я так цілий день і цілу ніч. Прилітали ворони, намагалися видзюбати очі, та я їх відлякувала криком. А наступного дня я побачила літаючу машину. Вона кружляла над сміттяркою, а в ній сидів мій батько і, очевидно, шукав мене. Незабаром помітив мою голову. І так я була врятована. Але не ціла, або десь пропало моє тіло. Батько посадив мою голову в квітку, і там я почала жити. Квітка стала, мовби моїм тілом – коли до неї потрапляла офіра, квітка полинала її нещисленною кількістю вусиків, щоби я могла напитися, а потім ніби ковтала людину, і та опадала в стебло, звідки її пізніше забирали. «А як же твоє тіло?» – спитала Лідія, втираючи сльози. «Батько мій довго його шукав, а якось повістив, що знайшов. Тільки тіло моє на той час вже завело собі нову голову». «Стривайте», – перебив Бумлякевич, «Я знаю, про яку голову йдеться». «То голова бухгалтера Цибульки?» «Так, це чоловіча голова. Звідки ви знаєте?» «Мені видається, що... Одним словом, я спав з вашим тілом», – признався Бумблякевич. «Що? Ви спали зі мною?» – обурилася Адольфина. «Та не з вами, а з вашим тілом, мало на собі голову бухгалтера Цибульки». Та бідолашні голівці вже було важко щось второпати в цій історії. І вона наполягла, що Бумблякевич розповів усе за порядком – а коли він закінчив, сказала, «Це схоже на правду. Батько не втаємничував мене в деталі, але з вашої розповіді виходить, що мій батько якимось чином зв'язаний з тим іншим світом. Мабуть, через капітана «тягни рядно», – відказав Бумблякевич. Про нього він вам нічого не казав? Ні, сказав тільки, що йому вдалося вистежити моє тіло і що воно тепер знаходиться в замку. Коли він таке сказав? Позавчора. Що ж цілком можливо». Якраз перед тим уночі панна щезла, а мене хтось приголомшив. То мусив бути пан Ліндер. Але чому він забирав її до того замку? Він вирішив ще зачекати і не повертати мені тіло. Боїться, що я знову втечу і нароблю клопоту. Тому й вирішила сама здобути своє тіло. Адольфина уважно зміряла Бумблякевича кокетливим поглядом і спитала. То ви, кажете, спали зі мною? Ну і як? Як вам моє тіло? «Я так і думала, що це якась прости господи!» – зітхнула Емілія. «Мовчиш, каралубка!» – стрільнула очима Адольфина. «Я, на відміну від тебе, свою цноту зберегла!» «Чого ж ви мовчите? Хіба не так?» «А вже ж я мав справу з панною?» – замріяно промовив Бумблякевич. «Ваше тіло було досконале. Коли я приглянувся до вашої голови, то ще подумав собі, якби ці голівці та таке тіло, як у того нещасного Цибульки...» «То це була б ого-го, яка краля! Справді? Так і подумали?» «Еге, от хай лусну, коли брешу! Ну, то виходить, що ми з вами коханці!» «А я не казала, – підморгнула сестра Мамілія, – от таке нещастя! Качан якийсь безтілесний, а куди гне?» «Виходить, що коханці, – погодився Бумблякевич. «Ну що ж, ви мені подобаєтесь, – визнала Адольфина. – Ви круглий, і я кругла!» І якщо ви вже встигли пригоститися моїм тілом, то зосталася зовсім дрібничка пригоститися моїми вустами, і тут вона смачно поплямкала. Гей, гукнула Емілія, ти не дуже свого писка роззявляй на чужий коровай. А то чи же се коровай? спитала невинним голосом Адольфина. А не твій, відрізала Емілія якомога грізніше. А чий же, а не твій, ще грізніше втяла Емілія. А чий же, чий? Бумблякевич тільки весело підсміювався з тієї сцени. «Мій!» – нарешті вирвала із себе Емілія, випроставшись із руками в боки на весь свій куценький зріст. «І мій!» – кувікнула Лідія. «І мій!» – писнула Соломія. «Ага, то вас аж троє!» – насмішково-то проказала Адольфина. «Чудово! Почнемо зі старшої!» і в один мент підкопилася до Емілиної ноги та вхопила її за литку, аж та з вереском повалилася на землю. Не знати, чим би це скінчилося, але Бумблікевич поквапився їх розборонити. Голова його послухалася і розтиснула зуби. На щастя, шкіри вона не прокусила, і Емілія відбулася самим переляком. «Я заб'ю її!» – кипіла Емілія, потираючи литку. «Я втоплю її! Спалю на вугіль!» Перестаньте сваритися, дурні баби, намагався їх примирити Бумлякевич. Невже конче мусите мене поділити? Особисто мені найліпше, коли я нічий. Маємо спільну мету і будемо ділити її. Вони мене образили, сказала Адольфина. Я їх перша не зачіпала. Тепер нехай знають, що я здатна себе оборонити. Зрештою, то було тільки попередження, бо я могла відбатувати шматлитки, як шматок пирога, у мене зуби як ножі. Не дуже нахваляйся, процідила Емілія. Ми теж не зли кашиті, знайдемо на тебе спосіб. Ну ну, ви мені тут добалакаєтеся, втрутився Бумблякевич. З вами по-доброму то починаєте дибки ставати. Якщо ви зараз вже не замиритеся, то я покину вас і піду собі сам. Нащо ви мені здалися? Ви троє, виявляється, дороги до замку не знаєте, а тебе тягни на собі. Усі три карлиці, мов на команду, гугупнули свому лицарю в ноги і заскиглили, заблагали не кидати їх напризволяще, бо ж вони такі маленькі, такі безпорадні, такі слабенькі, що пропадуть самі в цих нетрях ні за цапову душу. А з головою вони вже пересварюватися не будуть, нехай її грець, а Дольфина теж заприсяглася зуби в хід більше не пускати. У тій ото розмові рушили вони знову в мандри, і джунгля розкривали перед ними все чудесніші свої скарби, то дивуючи красою, а то жахаючи потворністю. Стовбури дерев проминали їх, мов колона вояків, з похмурими, застиглими виразами на обличчях, з напівзаплющеними очима і з руками, що несли на собі небо, якого й видко не було крізь гущавину листя.